Ada yang menanyakan apa perbedaan antara Al-Imam Al-Zahiri, yaitu Ibn Hazim Al-Zahiri al Imam Al-Nawawi Ibn al Hajar Imam Abu Hanifah Hanifa dengan Al-Hadabi, Al-Hajuri dan lain yang bermasalah hari ini. Nah, perbedaannya Ibn Hazm, Allah Hirri dianggap sebagai Imam Mujtahid yang diperhitungkan ijtihadinya dalam sila fit. Kecuali seperti telah ditambiskan sebelumnya. Kalau pendapat Hazm dan gurunya Zahid Abdullah ini. Shaz. Menyelengah. Ganjil menilai jumhur ulamat. Dengan pendapat yang tampak sekali. Keganjilannya. Dan kekakuannya. Ya maka itu tidak dilirik sama sekali yang telah kami sebutkan contohnya begitu pula al-imam an-Nawawi imam al-mujtahid al al-mahajir dan karya-karya mereka senantiasa dimanfaatkan oleh ulama qadimun wa hadisan sejak dahulu Hingga saat ini, para ulama tetap istifadah, mengambil fawaid dari karya-karya mereka. Maslahat dari buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, rawjah. Ya. Besar maslahatnya. Dan lebih besar daripada apa yang ada pada mereka. yang telah disebutkan bahawa mereka memiliki ketergelinciran di bidang akhidah Ibn Hazm adalah jahni kemudian Ibn Hajar keduanya adalah asyari untuk tidak diambil dari mereka dibuang dari mereka hal-hal yang berbau ashariyah pada al-Nawid dan al-Mahajir dan hal yang berbau jahniah dari al-Mahajir na'am al-Imam Abu Hanifa, Imam Imam Besar na'am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 Pajj tidak bisa disamakan dengan Ibnu Hajar al Nawawi dan Ibnu Hasan. Pahit. Di sisi lain, al Halabi, al Hasan, al Halabi, al Hajjuli dan lainnya yang dikatakan bermasalah sebelum al Hajj dan al Halabi Abu al Hasan. Al-Nusri Al-Ma'ribi Kemudian yang sekarang ini Al-Imam Syekh Ma'bah eh? Ya Mereka adalah Mubtadi Kalau mereka-mereka ini adalah Mubtadi Dol Mereka Mubtadi yang sesak Ya eh? itu fonis ulama ahli jarh wa ta'dil ta kepada mereka mereka mentakid kawa'id jadidah usul jadidah munharifah mereka meng memunculkan mengarang kaidah-kaidah baru prinsip-prinsip baru yang menyi yang merusak dakwah salafiyah merusak dakwah salafiyah ya kalau abul hasan al-misri ikhwani ya ali hasan al-halabi juga begitu bagian dari kaidah mereka sesuai mereka itu arahnya adalah memerangi kaidah al-walak wal-barak qaidah tahdir hajr bagi bulan rohaini nah al-hajuri haddadi ekstrim muktari haddadi dengan sekian eh, penyimpangan usul prinsip Ahlussunnah Jamaah -Ahl -Ahl yang dilanggarnya dan merusak dakwah selebihnya ah di seluruh penjuru dunia dan pada akhir perjalanannya Kemudian terdengar Bahawa dia sudah berjumpa juga dengan Abdul Hasan, Berjumpa dengan Ali Hasan Al-Halabi Al-Imam Sheikh Ma'bar Ikhwan Ya sudah Anak terangkan pada pertemuan yang lalu Nah Bagaimana dia membuat kesepakatan menandatangani dokumen kuasa perjanjian damai dengan Husyun dan ya Husyun adalah hafidhah isma'iyah asy'ariyah imamiyah bukan zaidiyah bukan zaidiyah mereka adalah rasulullah Iran perpanjangannya Iran perpanjangan tahannya Iran rafidah Imaniyah Imaniyah Asyariah dengan akidah-akidahnya yang akidahnya bukan akidah Islam, bukan akidah kaum muslimin akidahnya adalah akidah kufur dan ingin menjadikan Yaman merebut Yaman dan menjadikannya seperti Iran bahkan kata Syekh Harbi akan lebih buruk dari Iran, jadi direbut oleh mereka Nعم nah. diterangkan oleh ulama bagaimana diperjelas diterangkan oleh Syekhuna Hani bin Burait Afidhullah ada keterangan-keterangannya nasihat-nasihatnya dan bantahan-bantahannya hari-hari Alasan Ali mengatakan muftarr muftarr Terpaksa-terpaksa itu tidak bisa diterima Darurat Alasan darurat terpaksa Itu ada koidahnya Tidak secara serantangan Dan tidak semudah itu Seseorang mengatakan saya terpaksa Jika hal itu terkait Dengan dakwah Secara umum terkait dengan orang banyak terkait dengan keselamatan akidah keumuman kaum muslimin dikarenakan posisi seseorang dia adalah seorang alim imam syekh yang memiliki atba'ah memiliki pengikut pengagum maka dia harus mendahulukan keselamatan manhaj, keselamatan akhidah dan agama ajba, ah. pengikutnya, umatnya, mati'unya, kaum Muslimin Tidak boleh mendahulukan keselamatan pribadinya untuk mengorbankan manhaj dan akhidah kaum muslimi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-imam Muhammad rahimahullah. Yatahammal al-adah. Al-imam Muhammad tabah, menanggung. Siksaan. Yang harus diderimanya. Di penjara, di campuk. Di Eh, sampai pada tingkatan. Sudah hampir. Tinggal bertemu dengan khalifah ma'amun. Sudah menyertai pedang. Untuk menebas lehernya Tetapi Imam Ahmad berdoa. Agar tidak melihat wajahnya ma'amun. Dan memohon kepada Allah. Agar Allah. Menyelamatkan dari kebaliman khalifah ma'amun. Sehingga sebelum tiba di hadapan mu'mun, solisan mu'mun meninggal. Diambil oleh Allah s.w.t. Nah. Ketika ada dari sebagian muridnya Imam Ahmad, menemui Imam Ahmad di penjara dan mengatakan, Ya imam, Kenapa kamu tidak jawab mereka Kamu terpaksa darurat Al-Iman Ahmad mengatakan Kaum muslimin Menunggu ucapan saya Kalau saya menjawab dan mengatakan demikian Berarti saya mengorbankan mereka semua Saya mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk Bukan kalam Allah. Allah Maka mereka semua akan jadi korban Gara-gara saya Maka nah, ini tidak bisa dibenarkan. Nah. Dan itu yang terjadi. Yang dilakukan oleh imam-imam. Yang menjadi contoh. Sebagaimana yang dilakukan oleh. Muhammad. Al-Wazir. Di Yaman. Ya. Pada masa berpuasannya Syia di sana. Demi untuk menyelamatkan dirinya dia berlari dari gurun ke gurun. Seorang diri menyelamatkan diri. Tetapi dia tetap berbicara dengan hak. Dalam kalimat-kalimatnya dan karya-karyanya. Demi untuk menjaga akidah dan menhaji. Terkait dengan dirinya, terpaksa dia lari. Menyelamatkan diri. Dari gurun ke gurun dia menghindar terus dari kejaran dan anak-anak. <tuh> Kedaliman orang Cina, seharusnya itu. Jangan katakan terpaksa terpaksa. Kemudian yang menjadi korban umat. Apa sekarang? Ya, banyak dari seleb pun yang masih terkecoh dengan alimam. Nah, dan masih membela dan tidak menyalahkannya. Nah, alimam dan yang lainnya dari masa yang kiamat yang masyur dan ma'ruf dan menjadi um, marji'iyah jadi rujukan kiamat oleh Salafiyun menentang jihad melawan Khosijun padahal keadaan sudah seperti itu apakah menunggu kiamat direbut oleh Khosijun Rafilloh isnae ashariyah hikmahnya kemudian jadikan seperti Iran dan lebih buruk dari Iraq ketika tercakap Rafi. Meskipun dalam rangka jihad itu adalah membela diri kerana Rusia yang menyerang dan ingin merebut melakukan huru-huri pemberontakan terhadap pemerintah. Nampaknya dan ingin merebut ya, wilayah-wilayah dan ini menguasai. kaum muslimin yang ada di sana kaum muslimin tidak boleh membela diri tidak ada jihad kata Limang sampai diutus Nabi Muhammad SAW menyerukan jihad nanti ada jihad kalau Nabi Muhammad yang diutus dan dia menyerukan jihad Berjihad melawan pesiun di al-Imam itu fitnah Itu adalah Perang Saling menumpahkan darah Sesama mu'min Dalam muslim Innalillahi wa inna idara wajib Musibah Satu imam musibah Nah Bertambar lagi musibah ini ketika Masa zaman membela Nah Ini deretan muktadi-muktadi ini tadi tidak bisa disamakan dengan apa yang ditanyakan di sini. Nah, tidak bisa. Ini merusak menghancurkan dakwah secara riil. Heh. Bahkan itu adalah ada jar wa tadil mentahdir dari mereka, mentahdir dari kitab-kitab mereka agar selamat dari penyimpangan akibat duduk di majlis mereka, mendengar muhallara mereka mendengar ee, naam keterangan-keterangan mereka dan ee, membaca kitab-kitab mereka di selama ya, perbedaannya nah, nah seperti itu barang Rasulullah